بسم الله الرحمن الرحيم وذكروا نعمت الله ماكيد الله تعالی مختلف انعامات ذکر شو او یا په نعمتونو کې نعمت د اسلام هم ذکر شو چې الله تعالی او نورم دیر نیمتو ندی اللہ تلاف مونگا تاسو باندی نو دیجنہ اللہ تلاف دا حکم کئی وَذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ دا اللہ نیمت یاد کے علیکم پتاسو باندی کاغد نور نیمتو ندی او کد دین نیمت او کد احکاماتو نیمت تے او کپا احکاماتو کدہ اسانتیان نیمت تے دا تولیات او دنیمت دیادولو مطلب اغداده چی کلیو انسان یو شیع دی نو بیا دا اغی شکریہ دا نو چیتاسو دا نیمتو نارا یاد کے نو دا دی او دا دی شکریہ دا دا چکم محکامات دی عمل کیرا والے او پاگی باندی عملو کئی دا نا پرمانی مکوئی زګردانه ما تنزا الله تعالی دی چې چا په تابانه نعمتو go زغره ما شکرینی په کار داغه شکریا په کار او میثاک الذی واساککم بی او یاد کړه دا الله تعالی محکم وعده الذی او وعدا واساککم بی چې الله مضبوطه کړه درته سفر نلای او غوا دمرای دی کی خودی وعده کما وعده دا چې دا مونږ راي دی نو د کې د مفسرین دوا اقوال دی یو کول عادت کړې چې عالم ازل کې ربشي ان شاء الله رحمت مبارکه په تفصیل له بیان کو ټول انسانان الله تعالی د اسلام صلی الله علیه وسلم نشانه پیدا نو وعده غستا چې الست ربکو ما یستاس سره نیم د ټولو مخلوقات په دې خبره باندې اقرار او په شفدايه پاکا ته زمونږ رب یې نو الله تعالی هغه وعده وی راياله پیغمبرانو دا پر راولې ګل او هغه دې هني مون توکل داسوک نیولې چې هغه المی زل وعده هم ته یاد نه ده نه دا هغه دې پر الله قران راولې کنه ته را یاد شي پیغمبران الله رسول گیل هغه خبره ته یاده شو چې دا نمخ کې یو ځل تلا دنیا ته راغلم نوې الله تعالی پیدا کړی او درمه وعده اغستیوه نن الله هغه وعده را یاد کړي چې کما تا سره الله مضبوطه کړی دا وقت تاسو ویل اسمعنا یا الله موږ اورېدل ینی ایمان قبل و اتانا او موږ ته بداریکو ان ایمان چې کې مې تقاضي دی ستا حکمون بمنو او ناپرمانه بنکو نو یو مطلب داشه اللاوی اغم رایاده که آغا وعده نو مطلب داره چه دا آغا وعده تاسو اللہ سرکڑی دا آوقت تاسو ایمان کبول کرده از دنیا تراغل یه ایمان هم راو دلین د ایمان بتقاضو بانده چه مخ که تاسو تابیداره وعده کردوانو از تابیداره که پرمان برداری کوه او ناپرمانی مکوه ادوی مطلب ته میثاکه الذی واساکم اغل کی دېنا مراد د نبی السلام بیات دی دا الله و درایا ده کینې دې نه الله د پیغمبر چې صحابه سره نبی رسول الله تو اسلام سره صحابه بیات کړو په دې خبره باندې چې رسول الله مونږ بستا تابعداري کوو استخبروا او ستا تابعداري وکړو او که په حالت کې او که په بد حالت که په مصیبت کې او که په راحت نو چې څومره زمنګس طاقت وي نو ستاسو خبره به منو او تابیداری بکو نو الله تعالی هغه خبره اگر را یادې چې هغه خبره را یاده کوي په هغه وخت کې چې او تاسو چې موږ خبره اورو او تابیداری وکړو نو هغه په انبر سره بیا اچ دې امر آیات کې اگر آیات کې یې نه پاږي باندې عمل وکې د الله پرمندارداری کوي او ناپرمانی عام کوي نو بهرال بیع هو بیع اغه نبی له اسلام صلی الله علیه و سلم هغه کی مخصوص زهابه سر او سرکړو خو اغه صرف بیات چيو اومغتا استم دغه خبره ده چې د دا الله تعالی تابعداري وکاو د نبی له اسلام تابیداری الله علیه و سلم تابعداري وکاو ناپرمانی بینکو نو بیات آی کړلې خو پمنګ باندې دغه خبره لازمه ده چې د نبی له اسلام خبره اب قبلو او تا ذمہ باکو نو پدی پیډه مفسرین نو دا دو کول دي یا المی ازل والوادا یاد نبی اسلام تو سلام سر دې بیا خبره مفسرین ذکر کړي دا الله یو هرہ یاد کی ها یا دول مطلب دار شد غیب ک متقازرن او غی باندې عمل وک ورپس وحتق اللہ الله نو یې رہی مخالفت مکووی دا نعمت نہ شکری مکوی دا الله نو یې رہی شکریہ ادا کیا دمو نه او تق الله دا الله نوېره کې چې کوم واجب تاسو کړی دا علامه ځل کې اوس داغه نه پرمانی مکوي په ایمان باندې او د ایمان تقاضو باندې داغه چې کوم تقاضي یعنی اعمال دي هغه باندې روان شي ان الله علیمم بذات الصدور الله کوه دې په خاوندانو د سینو او د سینو نه مراد زړه نه دي د ارزلې میته ویلي چې ذکر سينې کې یې مراد ته نزلي لکه پښتو کې مخلق ویل لګه مونږه مجمع ورنه مجمع پښتو مجمع د چي سیاق لري اذن الله کوي د پاغه سوانې چې په سينو کې دي یاني په زړه کې دي د پاغه باندې الله تعالی কয় کو څوک پرمان برداری کوي د زړه نیت ته نه الله به هم کوي د کو او زړه کې نه پرماني دا الله کوي پسې یا أي هل الذي نه عامن خبر زلت خبره د الله بیا اواز کوي ا ایمانداررو دا د محبت آواز دی دا د محبت آواز د ا ایمان آو دا او د تمویل چې کله د ایمان تکزګور کي نو مطلب دا د چې دا روان کم حکم بیانیږ نو دا د ایمان تقا ده د ایمان تقازه د کهه دا حکم اغا عاد د ایمان تقاضا دلاله چته دا حکم الگا نو ورپس حکم صبیانیږي نو دا مسلې او دلپنده ما سي پارا سوره نساء کې 13 شي او دوباره بياني کوولو قوانینا لله شهدا کوولو شیتاسو قوا مینا اغدير قدرتلونکو لله دا الله د پاره نه د مخلوقاتو دو دوا جنا بالحق په حق باندې او شہداء بالکست پدا سے حال کی چھ گواہی کون کی ہے پہ انصاب پاندے نگورا قوان دیر ادریدن کی دیر پیسلک کون کی او چھ پیسلک کونی نبیاء اللہ او پرمائل چھ تاسو با اولادی ہے پہ حق باندی با اولادی ہے بالکست کے ہوئے او بلی او پرمائل اللہ دا پارا بولادی دیتا بنا کوری چھ پیسلک ہے چھ ارادا ہمیں رشتدار دے یادا خمی دوست نا اللہ تعالی تبغوری حق سے شیر پاغی باندی با بس بزدہ الله تعالی ذات با منظور نظر ساتھی آب ویم چه گواہی کے نو پر انصاب سرابا کئے پر ظلم سرابا ک او مخیمی رتا اسباب ذکر کردو دوبارہ نا ذکر کوم انسان چې بینصابی کے اجاگے دا پارا مختلف اسباب دی یاد اخپل والای دو جنا بینصابی و بين صافي کې یادل لګي یاد د دشمني د وجنادات او غټه غټه وجي نور موجه شته خدای دغه غټه غټه وجي چې انسان د انصاف نه کار نهخلي نه په هغه کې یو دشمني ده یو دوستی ده نو دلته کې الله یو سبب ذکر کوي چې هغه دشمني ده نو الله فرمای ولای جن منکم شنانقوم او تاسو دې برانګېتنګي او پور تلین کی 22 دیو نگر جي بتا صبحني چې دشمني د هغه قوم دشمني د یو قوم الله تعادلو دا جتازو عادل انکه مثلا کافر دیولی نه نته بده انصاف نه لزک د انصاف نه مکاره کوي د کافر شرم د انصاف حکم دی به انصافی باندې بولی نبی علیہ السلام د کافر د پر پر فیصلہ کړي دا کنه مکه پنځمه سیمه سيپارکه ترشه چې نبی عليه السلام نبی عليه السلام لا یو منافق یې نه د جيب مسلمان ورغې یو يهودي راغله نو نبی عليه السلام دا مسلمان له طرفه سره وکړ کده يهودي لپاره يهودي لپاره وکړ امر څه مطلب چې بیا عمر څه دې ځان وو دا مسلمان نه وو کده يهودي نه وو نو حق باندي با اوله اگر چيز تا په مقابله کې کافر ولني نو رسول الله والسلام کاپران سره د مامالين کړي ګرځي دغستره صحابه و سره مزدورين کړي د بلال رضی الله تعالی عنه کیه اتسو مخه تري ډېر صحابه ور سره مامالات کړي نو ما ملکه دي راشده اي کافر سره هم نو په اگې کې بند انسان نكار اخلي پا كم تبع انصافي نشي کوله کمالي مالی عملاتي یا نور خبري نو به نهور چې د کا دی راشه بس د د معلوم مبا د و مبا او د سرهکه زیات ک د س الله حل کړي د هیر ز جز نري د کاافران او سرم انصاب خو کمم دیمونږ تاسوته الله پر والجرریمن نه کوم شناانقومین او برانی اخت راپور ته دی نه کې تاسو له دشمننی د یوقوم على الله تعالی دیلوده چې تاسو انصاف نه کاروا نقلې اے عادلو انصاف پتاس باندې قرض دی انصاف کوي د هرچا حق کې که دوست دشمن او دښمن دی او په رادې یو خپل له اوبیا د یاد شه ده دښمنه ده وځي چې کله دښمنی انسان بیا انصاف نه کوي په دې کې چروګې او چې کوم دی انګریزي عدالتونو کې لیکل کیږي خدای اګه دا پارا ټریننګ کولې وکی کسانو لا ٹریننگ کسانو الله ٹیننگ ورگئشیرته داسې خبره ک تو خبر دا خبره دا ت پوست دی وکیل اړو کو نه ده ت چې کممه خبره ک دا, خبر دا شین تا دا, دا دم دا صدا د انصاب خبره ده د ت پوستنی شته بلکې د اغ دپره پناوک کولی شي او دغ د پر دیارول کولشي د خپل مقابل پسطر سره حراول کولی شي انصاب ت قتل نشي کولنا الله بیا دوباره خبره کوي یوی دا خبر ذکر کلا چې ګوره حق باندې ضد در دن کیشه بیا ورته سي دوباره ویاسنه دشمنانه دواجنہ د حق طرف نشه بنصافیو کې بیا پر دریم زل ورته سي الله فرمای اے عدل عادل پتا سره باندې عدل کوي اکه ارسو کی او بیا دا الله دا اگې وجه بیانې چې عدل زک کوي هوا دا عدل چې اقرب للتقوا د ډیر زیات نږدې پرهیزګار غهتا یو انسان ویځره پرهیزګار انسان شم پرهیز ویلې کې ځان بچکولتا د ګنا نه بچکولونکي انسان دي شم نه په ګناونو کې وی غنا هغه ظلم دی انسان نکول دی د بل حق والی الله فرمایي د دین ځان بچکا دا پرهیزګار ته ډیر دی خبره ده پدې سره انسان پرهیزګار انسان ګرځي او ګور بیا ورته سي الله واتقوا الله دا الله نه ویریږي دا عدل کار واخلې بینصافي مکوي ان الله خبير بما تعملون او بيعرف سي الله تعالى ورن ور کوي چې الله خبردار ده پر هغه س باندې چې تاسو عمل کوی نو که عادل کوي الله پدیم خبردار ده الله بعد تاسو لاندې عادل ثواب درګي او که عادل نکوي بینصافي کوي نو الله پدیم خبردار ده اللہ بتاسولا د بے عادلے او د بے انسا پہ سزا درکی وعد اللہ اللذین آمنو وعملو صالحات دے آیات کے او ورپس آیات کے یو که بشارت ذکر کیگی مسلمانان تا اللہ تعالی زیر ورکی پا دو خبرو باندی اللہ و زمان پا دو خبرو باندی دو دو سیزن وعددہ یو الله فرمائی ما وعدد کلی دا اللہ وعدد کلی دا اګه سانو سره چيو پكي ایمان دې ایمان روان دي ایمان هغه لنکه امنت بالله داتا سو کمواید خپل دعای غنه بس دک ایمان په پدې ټولو سيزو باندې ایمان روان دي تو بالله او ملائکته او کتب او رسوله پدې ټولو باندې خپل اقرار کول او فضل کړه او استل بس دې ایمان وي لګي نو خدا خبره ده خو اسانه خبره ده کدا خبره پکې وی ایمان پکې وی ذم واعملو الصالحات اونه کار مالي کړي نه کې نه کار مالي کړي نن په طریقه را تيان مړ باندې سومره په پیغمبر کړي په کومه طریقه باندې کړي نن نه کار مالي کړي الله پرمحي دغه خبره پکې نو یو د دې لپاره لههم مغفرت د دې لپاره بخښش دی الله ورله ګنون ماف ذکه نیک اعمال سره غوناون ماب ان الحسنات يذهبن السيئات نیکه گناہ نیکه چي غوناون ختماين يو داله چې الله تعالی دا دې غوناون ماب کی عظیم د دې لپاره دې لوې اجل او مفسرین ملکي د ابن كثير چې دا اجر عظیم مراد جنت ته دا اجر عظیم مراد جنت ته او دایات ساته بار بار مویلو چه جنت و ملاوی ده اللہ پا با فضل باندیزمونگا استاسو عامل ورل سبب دی او جهنم چیلی دا دا دا اللہ او انصاب دی جنت دا اللہ فضل دی او جهنم دا اللہ عدل او انصاب دی او, او, او دا اللہ تعالی حکمت او اغا حکم دی چه پاگی که اللہ تعالی زیاده نده کردی دا دا اللہ تعالی فیسلا او انصاب دی وذا اللہ نے فضل والے ہے انسان نہ کرے دمو ہے چې الله مسره انسان وکي داسې وایي الله مسره احسان وکي یا الله مسره فضل مامل وکي مهرباني لر سره وکي ورپسې اللہ ذکر کوي ولذین کفروا وکذبوا بیااتینا آ پسان چې کفر او په جيب باندې زمونږ آیاتونه تکذیب کوي زمونږ آیاتونه نمنې نلفرمای اولئک اصحاب یحیم چې د خطر دوسې په تپکیری د حاندان د جهنم دي ورپسې الله تعالی بیا مسلمانانو ته خطاب کوي او اغا محبت ولا الفاظ یا ایها الذین امنوا اے ایماندارو اغا الفاظ بیا استعمال یې ان اشاره دې حکم ته چې کم خبرې بیانی کې د ایمان تقاضی دي اللہ وی اونکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے آغا نعمت دا اللہ تلاق تاسو باندے پا کم وقت کو یو کافر چے تاسو تلاق سنو اگدے کی یعنی تاسو باندے حملو کی او تاسو قتل کی نفکف ایدیہم عنکم اللہ دا اغیل سنا تاسو نباندے دعیات دې آیات په تفسیر کې مفسرین ډېر واقعات لري خو دا آیات غرد مطلب ورته او هغه واقعیات هم سنا سورې نغرد مطلب د آیات اوم د کده چې ابتدا د اسلام کې چېل مسلمانان کمزوري نو مختلف و طریقو سره کافرانو پروسی شکړه دې چې مسلمانانو باندې حملو کې او الله تعالی مسلمانان محفوظ کړی دي او د کافرانو لسنې د مسلمانانو نه بند کړی چې څومره واقعيات بیا موږ په سیرین ذکر دا مطلب چې تاسو تما بیان کو دا ټول ته شامل دي په ابتدا ده اسلام کے فزوم ته اسلام کې دو لو کافرانو خصوصا قریشو دا کوشش کړل چې مسلمانانو طرف څو له څنګه وګد کی مکمل ختم کی 100 13 په مدینه باندې حمله کړې او الله تعالی د اغه لاونه بن کړې دي دا غي چلونه ناکام کړې دي نو الله تعالی د دې بارکه فرمایو وق تعلق الله د دې مطرح آیات کې د دې نعمت شکر یو باسه د دې نعمت شکردار چې الله دې نه اسلام ستاسو محفوظ ورزاو نو د الله نه ویریږه تابیداری کما ناپرمانی مکوي او چې کله الله ستاسو امداد په دک واقعیا کې وک نو الله تعالی مزید په آینده کې تاسو ته حکم کوي وعلى الله فليتوکل المؤمنون په الله پر وسپاردا څنګه چې تیروا واقعیا په تداده اسلام کې الله دا غیلا سننه بندرو دا الله په برواسه باندې کاروشو نو په آینده مسلمانان مسلمانانو لپاره دي چې په الله تعالی باندې برواسه کوي او په بل چا باندې برواسه نه کوي دا خدای آیات مطلب شو ا يو سو واقعہ مفسرین ذکر کړی دي باغی کې هغه کوشش کړي نو هغه وره باغی کې هو واقعہ مفسرین او ذات ترکا هم ذکر کړی دا یو جنگ دی تفصیلی خوب مختصر ده چې نبی علی صلوات و, و سلام یو ځای کې بلاو کو نو صحابه منتشر شول نبی علی صلوات و سلام خپل تورز رواندل او نبی علی صلوات و سلام د یو نړی ارم تشریف پرمارش او ارمې کو دغه مشرک راغی نبی علی صلوات و سلام غتوره راست او د تیګې نه راو وسلو نبی علی صلوات و سلام ته او په آن باندې صلوات و سلام ته د مشرکو ی میم نہ حکمین اس باندې ما نسوب بچی مڽ یمنعک منی نبي علیہ الصلوۃ والسلام ورته کیوه الله ما دغورنا الله گفتی او بیا باغه مو خدا ذکر نه کړی چې جبرئیل علیہ السلام راغی د سړی له گزار ورته او بعضی مو پسینونو دغان ذکر کړی دی چې د دوران کې جبرئیل علیہ السلام راغی او دا سړی پسینه کوي او دغه راغلو ته تورتي پریوتہ نبی علیہ السلام تورا او یا جبريل علیہ السلام نه الله دنم اثر شبهه مشرک باندې او دیر اړپه وته پورا نبی علیہ السلام را او ته نه اکلا د تی مېمناو کمین اوس بلې باندې څوک بچګی نو نبی علیہ الصلات والسلام د اخلاق او عادت نو خبرو نبی علیہ السلام ته ریته بهتر او استنکه نبی علیہ الصلات والسلام اگر ترا اگر او اگر تهیزه پخپل لاره باندې اگر چکل نبی علیہ السلام دا اخلاک دا نبی علیہ السلام اولی دلاغ مشرک نو اغا ایمان رالو مسلمان شو نو بازی مپسرین ہوئی چکل کس تو کوئی او کون لاسی اگد طرف تا نو اللہ دا اغای لاس بند که یعنی درد واقع ہے نبی علیہ السلام بند چی اٹھے اوکدی کافر نو الله تعالی دا اغای لاس بند او حفاظت اوکد نبی علیہ السلام بند یا تیرشی یو حقیقتاسو لیدلو صلات الخوف والا مساله کې یو جنگ کې 99 مسلمانانو ګره مسجدونو کومغه په پی یو د ورغلیونو بس ختم کړی بوم نبي ادا خبر او کا چه انده مزر روان دي مزګر مز دې او خوخ تډیر پخ مز دې نو هغه دینه کزا کې لحاظ د هغه دوران کې به په حمله وو نو الله تعالی د صلات الخوف والا مساله موزی را نازل کوم مسلمانانو په هغه طریقه او هغه ای دوران کې کوشش کاو زړه کې روح او یارا رالا حمله او نکلښوا نو هغه کوشش ته اشاره ده ان هم قوم چې یو قوم کوشش کاو کسته کړو چې تاسو در په لاس را عبادت کی او الله تعالی د هغه لاس بند نو سمره واقعات چې مفسرین لیکلي د ټولو مطلب اوم د کړي چې کم ځکه کاتران کوشش کړي ده الله تعالی د هغه لاس بند کړی دی نو الله تعالی پرمای و اللہ د الله نو یریږي الله ستاسو حفاظت کول دی د الله نو یریږي نه پرمانی مکوي او څنګه چې ال تکی د الله په بر و خبره چلی دلی دا نو ذکرانګه آئنده د بارم مسلمانان لا په الله تعالی باندې بر و سپکار ده وَكرو م اللهلييكم والكرويات كان م اللهه نيمدّ لا ت عليهليكمم پتاس بادي ومث قووي الذي و سقم بهه وث قوو او ددان لا تلا الذي غواذا سقم به چې مصب ت کړ اِذْ قُلْتُمْ پَا نَوَاكِ چِکُوتَازُ سَمِعْنَا وَرَدَ مُنْغَا يَنِ كَبُلْوَانِ مُکو ايمان وَأَتَى نَا تَابِذَارِبا كَوْنْغَا تَابِذارِ مُکو کلا يَنِ تَابِذارِ بَکَوْ آلَم يَذَلْ وَلَ خَبَرَا وَاتَّقُوا لَعَلَّنَا نَوَيَرِگَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ نَنَ اللَّه تَعَالَى عَلِيمُ الْبِذَاتِ الصُدُورِ پَخَوانْدَانُ يا ايها الذين امنوا ايمانكم قوامينا شيتا قوم قوامين ادريت للله الله دارا نذبل شان دارا شهداء و احكون كي بالقسم بين انصاف سرا ولا يجرم منكم شنا قوم ولا يجرم من لكم او رد كتاب راودین لا پارایثار سننا شنا نو قوم بن بغض دی یو قوم علی الله تعدل و داتہ سوادلوینصابونه کوي ای عدل و انصاف کوي و হুআ দা ইনসাব چې ډې اقربو دی نزدې دی لې تقوا پر ځای راځتا وتقو حدا الله نو یریږي ان الله یقینا الله تلا خبير بما تعملون خبير خبردار دی بما تعملون پس سچتا سو عمل کوی کې انسان ته او کې د انسان پیړه وعد الله الذين او عادت کړه د الله تعالی کسانو سره جمانه راوړ دي وامل صالحات یو ني کوي کړي دي لهون دوی لپاره مغفرتون بخشش دي و اجر عظیم او سلام لره یې جنات ولذین کفروا کذبوا ولذین واکسان کفر او کفر کړي کړي واكذبو بیاات و تکذیب کړه دا یاتون زمونږه اولائک ذاک سانچری اصحاب الجحیم خوندان د جهنم دی یا ایها الذین امنوا ایمان دارو ان کروا نعمت الله یا کنه ماده الله تعالی علیکم فتعسبان دی اذ هم دا چې دی اوګد کی تاسو کون تا ایدیه هم لا سن خپل د د قتل چې تاسو قتل کیو خدام ان کی نو فکف ایدیه هم ان کوم فکف پس بن الله تعالی ایدیه هم لا سن د دی ان پر د جنگ تاسو ناو د قتل کول د ستاسو نا او تاسو ته غلبه درکلا اسلام غالبه کو او اغي مغلوبه کو نلهاز واتق الله داله نو یریږي نا پرمانی مکه الله تاسو غالبه کړي اغه یې مغلوبه کړي وان الله او الله تلاباندې نه په بل چا باندې فل يتوکلل پر يتوکل المؤمنون فل يتوکل فکار دې توکل کی اعتماد او بروسو کی المؤمنون مسلمانان یا ولی ولی نیا خناخری نیا ځل قوت متینه رحم وسگین کریم خپل صاحب د فرات رنصیب کې خر برکت رنصیب دی د انسان په لمن یال الله حصه کې زمون نه جدا مې یا الله په انصاب باندې باندي باندې الله موږ برقرار او ست دی کریم خپل قدیمانه موږ برقرار دی راز شکل رضا رنصیب کې صلی الله تعالی